راوي بورا من الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شاء الله ان شاء الله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 yaitu hadis atau perkataan seseorang yang dikatakan hadis nabi sallallahu padahal itu bukan bukanlah hadis nabi yang demikian teranglah palsunya mauzu'an wada'an yadun wada'an fa mau'an bahawa Wadi'un Wazaga Mauduhun Jadi Mauduhun Mauduhun Yang diletakkan yang Wada'ah Meletakkan Dari segi bahasa lah. Jadi Mauduhun Yang diletak Maksud Yang diletak tu di mana Yang di Yang bukan Habis Nabi diletakkan sebagai hadis nabi dibuatlah direke-reke diada-adakan asal diletakkan sini maknanya meletakkan sesuatu yang bukan pada asalnya adalah kata-kata nabi direke-reke diada-adakan yang dia mahu Mula timbul hadis maudur ini palsu Selepas tahun 40 Hijrah Timbullah hadis-hadis palsu yang hadis-hadis maudur Iaitu sebaik sahaja terjadinya fitnah di akhir masa Khalifah Uthman Ibn Affan kata Allah Di mana umat Islam dikala itu pecah menjadi beberapa golongan Pertama golongan Sayyidina Ali Yang kemudian dinamakan golongan Syiah. Yang kedua golongan Hawarij Yang menentang Sayyidina Ali dan Mu'awiyah Dan ketiga golongan yang memegang tampuk kerajaan pada masa itu Kecahan politik kan? Kecahan politik Punca dia Sayyidina Ali Sayyidina Osman Ketika beliau Sayyidina Osman Ketika beliau menjadi Khalifah Maka muncullah seorang yang bernah Abdullah bin Sabah Daripada Daripada mana? Abdullah bin Saba datang ke tanah Yaman. Dia adalah tokoh Baderi, isterinya seorang yang berpengaruh. Kemudian kedatangan dia tidak disambut oleh penasman gereja secara besar sederhana, sungguh dia orang yang besar, orang yang berkuasa. Tapi kita tangan dia nanti tidak dialu-alukan dari sambut tiraikan sesiapa semak. Akhirnya dia masa kecil tirai. Lah. Kemudian dia akhirnya telah membuat satu setina menghasut, menghasut orang Islam ketika itu supaya apa ni menganggap syarina itu lebih layak. Jadi difaham. Ini berbeza dengan Kemudian dia mengatakan bahawa Syed Omar Osman banyak mem -me -me memecat segala-galanya yang telah dilantik oleh difaham satu unit kemudian melancik kebanyakan gubernur tu dia kena koloni-koloni dia. Dia macam, -macam tak nindah dia buat. Akhirnya timbullah dengan golongan yang tidak Kuas hati dengan Sayyidah Osman Akhirnya mereka membunuh Sayyidah Osman Akhirnya mereka bunuh Sayyidah Osman Maka apabila Sayyidah Osman dibunuh Maka Sayyidah Osman ini adalah daripada Bani Umayyah Sayyidah Osman ini daripada Bani Umayyah Yang mana Muawiyah merupakan dengan bani yang sama iaitu Umayyah, maka Muawiyah telah menuntut untuk membela atas kematian Zainal Osman dan setelah Zainal Osman itu meninggal, dilantik Zainal Ali jadi khalifah kemudian ketika Zainal Ali jadi khalifah itulah terjadinya kepecohan yang mana Muawiyyah telah menuntut Sani untuk menjalankan kisah kepada pembunuh Syaikh Osman dan ketika Sani yang menyelesaikan masalah itu timbul lagi satu masalah yang itu tidak dapat menentukan dengan tepat Siapakah yang membunuh Syaikh Osman sebab ketika ditanya siapa yang membunuh di siasat disudut di di di di di Akhirnya ratusan orang mengaku yang membunuh Saina Ismail untuk mengelirukan jalan. Padahal yang bunuh itu 3 orang sahaja, dia dia. Tetapi diuji mengaku oleh diaku oleh ratusan orang supaya mengelirukan. Jadi tidak dapat dijalankan kisah Saina tidak dapat menuduh dengan tepat siapa gerang pembunuh yang sebenarnya. Dan momen ini telah pun dirancanglah. Kerana akhirnya tempat itu ditanggungkan pembelaan, walaupun proses kisah itu dah pembunuhan Osama itu ditanggungkan. Akhirnya Muawiyah mendesak, mendesak supaya dilaksanakan juga hukuman itu kepada pembunuh. Jadi terjadi ketegangan antara dua pihak antara Muawiyah dan Osama Ali. Akhirnya Muawiyah buat keputusan Beristihad bahawa Sayyidina Ali tidak mahu Menjalankan Hukum Allah Iaitu menjalankan kisah Kepada Pembunuh Sayyidina Osman Tapi dia telah mengumpulkan Tentera-tentera dia Untuk menyerang Sayyidina Ali Dan Sayyidina Ali ketika mendengar Muawiyah ingin menyerangnya Telah membuat istihad bahawa Orang yang menentang Khalifah bererti pemberontak. Dan pemerintah itu harus diperangi Jadi terjadi perbezaan istihad Di antara Serinah Muawiyah dan Serinah Ali Akhirnya mereka berperang Dalam dua perperangan yaitu perang Jamal dan Perang Sifid Perang Jamal dan Perang Sifid Dan ketika peperangan berlaku Pihak Muawiyah hampir-hampir mengalami kekalahan Kemudian sebelum mereka mengalami kekalahan Mereka telah serenda Telah mengangkat Al-Quran Dicukkan di hujung tombak Ditegakkan menunjukkan tanda meminta pertamaian Meminta pertamaian Kemudian ketika uh, Fihal tersebut Memisat perdamaian Maka tentera-tentera Yang di bawah senyali Tidak bersedutu Mereka hapuskanlah terus Kenapa nak berhenti pula Akhirnya Sudah Marah. Ha. Mulai kok pouch mashaRock makasih looking će sičak bala kкраpa warsene bana warna kok ni iste rua okay. ohh ah, malan ni malan ni aga bubur dia malanya aga bubur lebih apa Oh. Sudah kelas kat Kemudian ni. Ha. Ha. Ha. Kemudian generalis pun menerima lah. Trend itu bila pihak Trend sendiri pun mohon diri ke peperangan. Ketika Selina Ali ingin menghentikan perperangan tersebut Maka dibantah oleh Sebahagian pengikut Selina Ali Kenapa nak nak apa, Nak mengalah pula Bantai je dah bunuh Punoh je dah habis Dia je sehingga nak perang kan Dia ha, nak kalah Aku dendam Bantai je Tapi oleh kena Selina Ali ini Dia Apa Dia Menerima Pendamaian tersebut Maka puak yang menonton dia Akhirnya Tak puas hati dengan Selina Ali Kenapa mengenai perdamaian? Lepas tu, tak puas hati dengan ni Mereka telah telah jadi satu kerumpuk lah Satu pihak Yang tak puas hati Tapi yang lain-lain menerima Apa ni Pendamaian ni sebut Maka perpandangan pun terlanti Kemudian telah terjadi Proses tahkim Yang mana ingin diselesaikan lah Ketinggian yang beres Saya dan Mua Kemudian telah dicadangkan oleh Amru bin As supaya sedina Ali dan uh, meletakkan jawatan. Kemudian Muawiyah boleh dipercayai. Nanti setelah itu nanti akan diumumkan khalifah yang baru. Kemudian setelah itu sedina Ali diwakili oleh Abu Musa Ashari. Proses meletakkan jawatan Khalifah dan juga dia, Muawiyah diambil oleh Amr bin Nas dan kita disuruh seina ali dulu yang seina ali dulu yang meletakkan jawatan akhirnya Musa Syari pun naik di di di di mana mengumbar mengumumkan meletakkan jawatan final dan turun oleh Amr bin Nas pun naik. Yang berubah yang Dia ni ricit siarang ni dia. dia kata Tuan -tuan semua dah mendengar dah Tentang perjutan jawatan sinali Mulai hari ni Muawiyah lah kalifah kita Main tipu Main Tipu <coughs> Akhirnya jadilah kekecohan lagi bawa tengok Yang puak tadi yang tak puas hati dengan sinali mengatakan kenapa menerima pendak main Akhirnya kata tengok sekarang lagi tambah para hari Dia main akal lah Karena ni akhirnya sudah diundurkan dari bolehnya, kelihatan dia hanya tak puat ini lah kelompok, tadi mengeluarkan diri mereka Mengasingkan asing Keluar ni macamnya kharaja, kharaja tu jadilah khawarij, khawarijul itu sinifahel bagi orang yang keluar. Jadi kalau zaman dia khawarij orang yang keluar daripada Ketika yang menyal, semua dia menyalakan semua, jika senali pun tak betul, jemaah pun tak betul. Dia juga sekarang Syiah ni pula, pula Yang menyokong Sini Ali Asalnya Menyokong Sini Ali Akhirnya, sokongan dia menjadi Kepada ke arah taksub. Yang menentang Siapa saja yang menentang Sini Ali Yang mengawiyahkan menentang Sini Ali Maksudnya, grup yang menentang Sini Ali Diperangi oleh Penangan yang menyokong Sini Ali Akhirnya terbetul satu aku buah pula Yang Penyembong Sena Ali Akhirnya membawa kepada Ta'asub Menganggap Sena Ali itulah yang Paling utama dan selanjutnya Itu Adalah sejarah macam mana Terjadinya Syiah dan khawarij. Jadi Nabi pernah mengkata Dua golongan Yang akan masuk neraka Yang pertama yang mencintai Sena Ali Yang kedua yang membenci Sena Ali Gudek untuk satu. Yang mencintai sini ali yang terlalu tangsuk Yahudiyah dan yang membenci sini ali itu khawarij. Gudek untuk satu. Jadi terlalu tangsuk tapi juga penting tangsuk Jadi khawarij yang syiah tu dianggap hanya mereka yang pecah percaya sahaja kan percaya politik tu tak, tak setuju, kepada syiah beriman khalifah. Akhirnya menjadi ke arah terjemuh sekarang tidak Akhirnya membuat fahaman-fahaman sendiri Adikad-adikad -adik sendiri Dia mengatakan selain daripada Keluangan mereka Tom Hawarish semua kafir Tom Hawarish dia ni Dia punya Antara dia punya apa? Antara dia punya Ajarannya mengkafirkan Semua orang yang tidak bersetuju dengan Dia Dia sendiri yang betul Yang lain semua dikafirkan Banyak syia pula tak asub lah, Menganggap macam dia Dia Sampai menjadi pilihan yang tadi Imam yang akhirnya jadi Nabi dan akhirnya Kemudian Tuhan semua Jadi pecah macam-macamnya di golongan dari Jadi politik Kepada entikat Jadi Bila timbulnya golongan-golongan Macam inilah Akhirnya timbulnya Nanti-nanti basuh yang diri mereka untuk mendakwah, untuk mempertahankan aliran masing-masing paham masing-masing. Kebencian tersebut menyebarkan timbulnya perasaan mempertahankan aliran paham masing-masing, dan untuk ini mereka bertindak membuat dan mengadakan hadis-hadis palsu dan menyebarkan ke dalam masyarakat. Matu mulai masa tersebut terdapatlah Hadis-hadis dua yang sahih dan palsu. Adakah dia betul? Jadi pula kita lah call Rasulullah S.A.S. Rasulullah kata begini begini ya. Ha. Masih tu belum lagi ada Sistem-sistem uji sistem, citer macam mana? Pengkelasan, pengkajian, tahu rawwiwi sana sana. Siapa yang menerima, siapa yang tak menerima? Jadi pula, ni bah. Ini tu, setelah diboyangkan ha. sih baru diboyanya. Pengkajian dari hadis. Mula-mula hadis palsu itu diadakan untuk memuji dan mendevo-devo peribadi orang-orang yang mereka agung-agungkan. Kerana yang mula mengadakannya adalah orang Syiah. Sebagaimana yang diakui sendiri oleh ketua mereka bernama Ibnu Abi Hadid Kota Ibnu Abi Hadi. Kota-kota di era-era satu sahnya kota yang mula mengeluarkan dan mengembangkan hadis palsu itu, kerana kaum Syiah tinggal di kota-kota itu. Imam Azuri sendiri pernah berkata Keluar hadis dari kami sejengkal Lalu kembali kepada kami Lalu kembali kepada kami Dari irat sehasta Nambah-nambah Kan, panjang jengkal Jadi penuh sampai dari seluruh Sebab-sebab timbulnya hadis basuh Sebab-sebab timbulnya hadis basuh itu di antaranya ialah Pertama Persesihan setiasa dalam soal talifah Siasa tu politik Persesihan politik dalam soal talifah Golongan yang berselisih dan bertikai membuat hadis palsu untuk kepentingan masing-masing Dan yang amat sangat membuat hadis dan yang amat yang amat banyak membuat hadis tersebut ialah golongan syiah dan rafidah Rafidah ni buat syiah yang ekstrim Biasa lah politik kan Sekarang ada simbol kan Siapa tak sokong politik tu kafir Politik ni masalah dia pun buat patah Keluar macam-macam Yang sokong tu pun kafir juga Siapa yang menghantar patisian kafir Boleh okay? kan? Ha? politik Buat macam, -macam dia keluar patah macam dan takhairah ya, nahalam itu berlaku buat zaman semua berlaku mereka telah mengadakan hadis untuk menegakkan fahaman mereka mengenai pribadi Sayyidina Ali Belumasi hmm. berkata hmm. man arada an yang yanzura ila adam fi ilmihi Wa qailanuhu fi taqwahu wa ila Ibrahim fi ilmihi. wa ila musa fi haibatihi wa ila aisa fi ibadatihi, ibadatihi fajandu ila ali Barangsiapa yang ingin melihat kepada Adam tentang ketinggian ilmunya dan kepada Nuh tentang takwanya dan baktinya, kan? Dan kepada Ibrahim tentang kebaikan hatinya dan kepada Musa tentang kehebatannya dan kepada Isa tentang ibadahnya, maka hendaklah dia lihat kepada Adi. Insyaallah. Isa ro aitu mu'awiyah ta'ala min barri Apabila kamu melihat Mu'awiyah atas mimbar itu, maka bunuhlah dia. Nolakkan sendiri ah, Maka jadilah Jadi mereka mengadakan hadis Untuk memuji, mencaci Serta menjatuhi pihak lawan Dengan beralasan kepada Hadis Rasul yang sengaja Diadakan Dalam pada mas, Dalam pada itu Golongan yang tidak memihak Kepada mereka terus mengadakan Jual hadis palsu untuk menentang dan Melawan mereka Tolongan ini tidak boleh menginsafi akibat hadis itu. Maka timbullah pertentangan hadis palsu lawan hadis palsu. Seperti. Maafil jannati syajaratan sajaratun illa maktubun. Ala kulli walakatil minha la ilaha illallah muhammad rasulullah. Abu Bakrn bin siddiq Umar al-Faruq wa Usman al durl di daerah Batam Muhur dan dalam kitab yang melengkapkan tertulis pada setiap daun daripada <tik> lailahaillallah muhammadar rasulullah Umar Faruq dan Uthman dzul nurain dzul nurul ain dzul yang memiliki dua cahaya. Ah betul. Golongan yang menyokong Muawiyah tidak boleh ketinggalan nubu hadis menerangkan keutamaan peribadinya. Mereka mendakwa bahawa Nabi berkata Aku mana Ustala Satun, Anah, Ojibril, wa Wamawia. Orang-orang yang, yang kepercayaan itu tiga orang, yaitu aku, Jibril dan Muawiyah Mawia adalah Khalifah Daulah Bani Umayyah. Penyokong yang tak kepadanya mengadakan hadis untuk menguatkan kedudukannya dalam pemerintahan. Sebaliknya golongan yang menyokong Daulah Bani Abbasiah. Ini ambasia mendakwah bahwa nabi ada berkata mengenangkan kedudukan Bani Abbas dalam pemerintahan. Hadis adalah seperti berikut: Al ambasu wasiyati wawari'it ambas itu orang yang memelihara, iaitu yani mengurus wasiatku dan orangnya mengambil pusaka diriku itu pertama sebab pertama ingin mempertahankan persatuan masing-masing puak masing-masing golongan masing-masing fahaman masing-masing dan mencaci pihak lawan timbulani basu yang kedua zana daqa zana daqa ni adalah zindik iaitu golongan yang benci kepada perkembangan dan kebesaran Islam Serta tidak senang hati melihat kejayaan-kejayaan Islam mereka mengadakan azab palsu untuk memusnahkan syariat Islam, menghilangkan kemurnian dan mendatangkan keraguan pemeluknya terhadap agama kudik, kura-kura Islam. Tidak munafik. Tiada macam munafik juga, tapi dia sebenarnya dia buci kan sebenarnya. Kudik ni banyaklah. Apa ni? Dia punya penafsirat tentang Zihid ni Ada yang kata Yang bersama juga Benda ni memang dengan Ada yang kata Zihid ni Amal kan sesuatu Amal Islam ni Tidak ada dalam Islam Macam bidang tu Yang kata ni ialah An-Nazhu ila wajihil jamil An-Nazhu ila pada muka yang cantik adalah ibadah al Bazin janu no syifa, ugal misyen buah teru, ini ya. teru, tu metu, itu penyembuh sebenar sesuatu macam. Tak banyak lagi hadis yang seperti itu yang mereka masukkan dalam urusan yang berkaitan halal hukum-hukum dan perkara hukum halal dan takhalul. Kebalazin tiga, lebih dari jadi berbecahan dengan Islam Jadi kita pula golongan berwarna yang Menurut sebatas kami Ketiga, Abasyah Itu golongan yang terlampau Tak asuk kepada bangsa dan kebudayaan Mereka pun membuat hadis Kepulah, antaranya Inna Allah idha wadiba Andal al al-wahya bin awaliyah Wa idha wadiyah andal-wahya Bil-farisiyah Sesungguhnya atas angkulan yang murka diturunkan dengan wahyu dengan bahasa Arab Dan atas yang dia suka diturunkan dengan bahasa dengan Ini Paris ya? Hadis ini ditentang keras oleh golongan bahasa Arab yang bodoh-bodoh Dengan hadis nanti yang mereka katakan ini yang mereka katakan iaitu innallaha idha wa bi ma 'indahu mithal ya ya dia apabila dia azalawa himlah dia tu itu dengan wayu yang masa pada sinah pada yesu turunkan wayu dengan masa Arab dengan dalam tasbih ni tasbih dengan arahnya tasbih dengan pastinya buat-buat alis yang keempat golongan yang maksud kepada imam abu hanifah mereka berkata bahawa nabi di besar dia Sayakunu rajulan li si ummati yuqalu lahu Abu Hanifah Nu'man bin Sabit wa huwa siraj li Akan ada seorang lelaki Pada umatku bernama Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit dialah pelita umatku. Sementara itu golongan yang benci kepada Imam Syafi'i berkata bahawa Nabi bersabda, "Saya pembunuh umatku, Rasul." Diaqalah Muhammad bin Iblis. Bahawa abarru ala umatim min Iblis Akan ada seorang lelaki pada umatku Bernama Muhammad bin Iblis Masyafi lah. Dia lebih berbahaya atas makhluk Dia berdari Iblis Oh boy Lengki sangat Dengan masyafi Masyafi kerana buka majlis kat Baradak Habis semua halkah nasi bukos Dia geram Buat dia Kelima, golongan yang terdiri daripada ahli-ahli alihikaya yang berusaha mengarik manusia kepada kebaikan melalui hadis Masuk Subuti. Manakalala ilah inna Allah, alafallah min kulli kalimatin baan min qarabu warish, warishu min misjat, marjat. Manakalala ilah inna Allah, saya Allah jadikan dari tiap-tiap kalimat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 ketika Ke percikaya faham dalam masa mereka menurut Mazhab, begitu begitu Imam Abu Hanifa membuat hadis untuk menegakkan fahaman Mazhabnya. Mereka berkata, mantra faham yang dahulu pada solat adalah, ha, mengkat dua tangannya, mesti tidaklah ada sesuatu yang baginya. Kita kan sebelum rukuk kan katakan, Allahumma karimun, sebab Allah Nabi bilang dan Mazhab Abu Hanifa kata tak, tak perlu tangan jadi untuk menunjukkan bahawa Apa ni... Diorang tu benar Jadi buatlah lalu basuh Betul pas dia buat tangan Tidak ada yang begini Tak sah semayang maksudnya. Sebab apa? Yang angkat tangan tu hari tu Tahun ke dirawat oleh Lebih tujuh bersahabat yang ini ni benar lah Gepada siapa ni Angkat tangan Jadi untuk perempuan Tak nak, nak, nak buat Tak nak Tak nak, nak, nak, nak, nak apa, Melemahkan Buat lalu basuh Kata bahawa yang katakan -kata, ini semuanya tidak ada tak sama yang Manakala fikir-fikir Masyarakat berkata Pula untuk menegakkan faham Sambil yang bertentangan faham Maza'al-Malifah Mereka mandakwa yang bila serta Ammani Ibril Wahid al-Qa'am Al-Qa'am Al-Qa'am Aku berimam kepada jibril di tingkat apa maka ia menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang wajib kan? Yang wajib bismillah Allah bagi daripada fi'ah. Jadi wajib baca bismillah dan maka mengenai sebagai fi'ah ketika solat yang jahar maghrib syarah subuh perlu menguatkan baca bismillah. Jadi sebenarnya ramai yang terjadi dia Buat hadis palsu kata Ketika jibruh apa nih, nyaris dengan jibruh di kampar, maksudnya jibruh itu, mau nyari kebun agama jibrilah. Kecuali kejayaan dalam agama, tetapi ingin kepada kebaikan untuk agama. Mereka yang beribadat dalam perkara ini Ialah kebanyakan ahli ibadah, orang-orang tasawwur, orang-orang salam. Mereka buat penapa rau membuat aderibasuh untuk menarik umat Islam kepada ibadah, diharuskan dan tidak salah. Niat baik Niat baik Penang-penang nak menggalakkan orang Pada ibadah Yang buat adik, adik palsu Dan menganggap bahawa Kalau buat adik palsu tak apa Kerana ini Terdapatlah sekarang hadis-hadis yang menerangkan keutamaan dan perbendaharaan surah-surah Al-Quran. Seorang yang bernama Nuh ibni Abi Mariam telah banyak membuat hadis, -hadis palsu mengenai kelebihan dan keutamaan surah-surah itu, dengan maksud mengajak dan mengemarkan manusia kepada baca Al-Quran. Dia berkata, waktu ditanya kepadanya mengenai perbuatan itu, bahawa saya dapati kebanyakan manusia telah berpaling dari membaca Al-Quran dan mereka amat suka membaca kitab-kitab Pekah Mazat Imam Abu Hanifah. Maka saya membuat hadis-hadis itu untuk menarik perhatian mereka kepada Al-Quran itu kembali. Hmm, macam-macam. Ke-8. Orang-orang yang, mendekat, yang mendekatkan diri kepada pekerjaan-pekerjaan dan ketua-ketua negara untuk mendapatkan perhargaan dan kehormatan. Mereka berani mengeluarkan hadis atau mengeluarkan fatwa yang membenarkan perbuatan yang salah yang dilakukan oleh seorang raja atau ketua negara. Misalnya pada suatu hari seorang yang bernama Ria bin Ibrahim masuk ke dalam istana Khalifah Mahdi iaitu Khalifah Harun Al Rashid. Kabutlah waktu itu bangunan sedang bermain-main burung murmati lalu diriwayahkan sebuah hadis yang yang mengharuskan perlumbaan burung merpati dengan maksud supaya baginda merasa supaya baginda merasa senang hati dan ia akan dapat satu kemeriaan. Maka berkatalah dia bahawa Rasulullah SAW. sama سبقو إلى في ناسين أو حفيرين أو ينهاي. Tidak ada perlumbaan kecuali dalam pelimpahan panah-panah atau dalam perlumbaan bulu atau dalam per Memperadukan burung yang bersayap Ada pun berkata yang di akhir itu Awjalah ini adalah tambahan daripadanya Habis itu ada Tapi dia tambah Awjalah ini Awjalah ini perlumpaan burung Yang bersayap Setelah melengah-melengah ini Terus dikuniakan kepada dia 10 ribu dirhal 10 ribu ribu dirhal Ini itulah sebab-sebab kenapa orang membuat hal itu dari basuh hmm, Terus So kan Betul so, lah Ha? So InsyaAllah sambung ni depan Acik ni tu mudah untuk dipahami kan Sebab-sebab kenapa orang buat sesuatu Man khazabah alayah multa'amidhan Kajatawah Mata maha'alau minal na'af Siapa yang sengaja Adakan perkataan Bila pun Maka dia telah menempah tiket di dalam Meraka di orang ni Itulah kebetulan Tapi Rasanya tak di mana nak menggalakkan orang Alhamdulillah ya. Allah mu'ala Bishawak Yang berita berubah Yang tidak berita Selama-telam Menang Menang Menang-menang Menang-menang Menang-menang Menang-menang Dan sentai InsyaAllah Dan Yang-Ibu